ba bueno ni etortzen nais e3 duela bi urte hasi ginen lanean hemen hondarribin e, eta egiten duguna da eskintzen ditugu alokairuko barkuak eh lizentzia gabeko 2 eta lizentziarekin bat beti he zorzi urtetik angora, sei pertsonentzat eta bakoitza hori bere kabuz, aprobetsatu dezen ba, gure badiaz, bai egun erdiko irtera la ordukoak edo egun osokak zorzi ordukukoak. It Itxas bela probatu ez duenarentzat ez no labaiteere aukera eman nahi da, Da, dire motorrekoak, motorrekoak, eh? e? motorrekoak bai dute motor foraborda txiki bat eta dire motorrakin, motorrakin atetzeko. E, bi urte dira, eh, sortu zen dutela, ez dakite, ba nola doan e, sektorea aipatu du sinegotiak ere, bueno, azken urteetan garapen bizian dagoen sektorea dela, bur ba eta itsas jardueren eskaintza. Bai, egia esan hori lehenen urtea, justo covid eta gero izan zela, orduan, bueno, urte zaila, egia da eskaintza hori berria dela ere ondarribin, eta bueno, gipuzkoan ez es da eskaintza handirik, egin E, arlo honetan orduan e, bueno, ustez badakala jarrera ona duela bi urte etorrintzen jende aurten ere ososaen gurten ere errepikatu izan zun ordu bueno, gutxina gutxinaka eta horlako itsasoratu bestzelako ekintzekin eta mugitzen di, hori. Pues aber jendea animatzen den eta bai ondarribikoak ondrikoakt bai kanpoko jendea etortzea eta probatzea gure barkoak. Hori bat edo behar nizun, e, normalen turistak berbada aukera badolako jarduera bate egiteko edo ideia, edo asmoa e, bertan dugu aukera hori, baina berbadas dugu horretara jotzen, baina bada manera batez ba, itxasoratzeko eta meno, a, e, kaso netan e, barkoan ibiltzeko aukera demokratizatzeko nola baita, nola baita ere gutxi batzu behar ez direk etzuteen egiten. Hori da, azkenan eskintzen duena da, ba, sei lagun edo familiako sei lau pertsonen artean, ba, irtera txiki bat egitea eta ezkenean gure badia itxasotik barrutikan ikuste eta, bueno, aprobetxatzea eguna eta ondarbiko jendea ere askotan, bueno, badugu baita ondarbikoa eta baikoa atzerrikoa. bai Belgika, australiakoa eta disfrutatzen da eta ikusten da gure badia, beste ikuspuntu batetik. E, Webunarik edo telefono kontakturik? Bai, badakagu webbunea, iruarriboatz.com, Instagramen bidez, eta horra agertzen dire bai gure prezioak, e, gure telefono mugik e-maila gero formularioa alokairu egiteko, eta hori ben jakin da pertsona batek, bakila gutxi gora bera noiz nahi duena alokatu, oberena da deitu, E, Harremanetan jarri, itzordu hartu, eta gu beti esaten duguna, da behar, e, bilatzen dugu lehenengo gauza da bezeroaren e, segurtasuna. Ikusten badugu eguraldi txarra dela edo aizea dela, dirua itzultzen da, eta beti ere e, e, aldatu daiteke itzordua. Ez da, beharrezkoa atetzea, eta segurtasun mugak gu jartzea ditugu, ez dago goa arriskori pasa beharrik. A mi esker. Eta zu. Kaixo. <laughs> bueno, ni HCEBiko Surf el Kartatikan eta bueno, gu urteantzear egiten ditugu surf eta padel surfeko ikastaroak. E, baita eh lantzenduguin foil, foleko ikastaroak eta gero aparte egiten ditugu ebaita ba egumekin ludotekak. Bai udaran, bai eh aste santuan, bai eguberritan eta gero azkenalditan aina egiten da inklusioa lantzen, ha da e aste e, egiten ditugu baita padel surfeko eta surfeko ikastaroak, ba urritasun pertsonentzako. Orduan, eh ere lantzeraia ikasta e, ikastolatan sentsibilizazioko saioak. Eh hondarribiko urretan egiten bezute hau, zeu, e, bueno, orain artenaia da, surfe ba, surf eta surfailogutako jarduera gehienak historikokien daiako hondartzan eta hondartzatik egin izan direla. Bartarte kaite deu bai, edo, bai surf bai hondarribiko edo ibaian eta baien daiako hondartzan. Eh, ikusten bitugu. Askotan, bai. e, zurekin aipatu duzun bezala, hor e, bada loralde txiki bat, e, azken urtetan eh, bueno, naikeri bat, halako e, eh, jarduerak egiteko. Bai, gero ta jende geio animatzen da, eh, jarduera hoiek egiteko. Eta gehieman landu nahi ditugu da inklusia, bueno, lantzea nahi duguna da inklusia. Zebeharrizkoa da. Osea, pertsonentzako kirol hau oso oso onuragarria da. Urte osoan zer, aritzen zarete laibatu duzu ez da gazabera u da edo negua, no eski? E, Baina badaude, erabintzaile, berdintzailea, e, eureite mali badu hotzaitean badu emadu, e, emadu e, elurra berdintzaile. Behaia jartzoen neopreno, lodina, eskarpinak, eskularruak eta uretara. Lehen egaldetu dut ere, e, turistak e, bueno, ba, behar bada asmoa badu, ondarribira etortzen denean olako jardura bat egiteko, baina e, urte oso antzea harrarizade bereziki eskaintza bidasotarrei, megira egiteko zutea? Bai, bidasotarrei eta bai kanpootarrei baita. Ze haste burutan datorkinok, e, gipuzkako maiatiken etortzen nahi de, bai handoainekok, ez dizurkiretikan, e, mutrikutikan, asko mugitzen nahi daunea etortzea. Ba, mi esker, Zuri? eta gauza bera, ez dakite webunerik edo, Ai, Eza, oida, ezaguna gozta zalete, ya ibiliu da dara mazute. Hoi ba. da, e, hsebi arroba hsebi.es, hor informazio guztiokiko zue, bai daukagun saio osa, ikastaro guztiak, eta horre baita prezioak eta den zalduko ja. Mi esker. Bai,